Zdravljeni, da vidimo na treti, 12. kranja. Danes bomo obziravali tri tisniške zadnete besičke zbirke. Tisniško zbirko bišljeno je na zvon Stanislav Lepar, prišlajeno je na klipsi. Uh, Stanka Potem se bomo postočili izbirki, ja ne bomo trede skradično možemo prošli, iz zemlje. Potem, na koncu, ja, tudi z nami, se Potem, na koncu, še z neko daljnjo na zadnjih je prišla, tišla, tišla, tišla, naše kritike tišla, tišla, dveh tišla, tišla, tišla, tišla, tišla, tišla, tišla, tišla, v posti izmenjevalce in vnenj. Um, bodo potekali malo bolj terpilorno podočenje, ker imamo tukaj avtorci, pa še bojim tudi neki intervenciji iz publike, tako da se bomo kar stoga dobiti ene v ocevno splohko, z malo panze. Uh, zato bi te nekoče posebej za prvo intervencijo. Hrvana je slava repa, na zlu, ki sem jim na slovnici. Budna sem v zelo dubnem trogu vzhajanja in odhajanja energije. Višave naj jih s hladko, hladno in hladno vplivajo na moko. In se kot vi obračate proti zraslovi, vračate proti morskemu. Hiša Hira se pomika nazaj za en človeški glas vse tu nedonljivo in hkrati odstrto, kot gladina v svoji vrloči budi. Pomlad prihajajo, praviš, na rtu, kot strto, potrb, za drt vasem. Pomlad prihajajo, pravim, v vežalnem, zrcajnem smetku, razblinjenja v privlačni taljavi. Ne gledi na to, naravo brsti, Je godiče pridobiva na sočnosti visi, če raztezajo svoj povčalan. Je kraj, ki je rok, ki daje posebno nošte in zvočno zračne naterijale med Sipanje svetlobe na prašnjih delci realnosti. Svetlovni zarički so potonili na dne morja. Obdani smo s civilizacijo, ki mre ki še najme odaje z občutkom neizagudnosti in pogube. Nek Homer spet oblega trola, nek Dante spet vstopa v svoj pekel. Staje, da so vela, so zažgali na grmadi, kot peščo. Preveč. Prihitevaš me, ki te predstavlja. Stegovati svoj steznik, ne dihati. Nočka in njenih sedem in omaj se vse obsegajoča, na vreč imar njega. Zdravstvo veliko se da nekaj tuši za poširaj, začeli veliko zbrahli zame. Vse napoji z novem igiro, 15 Zdaj sem študirala uh, filozofijo in istotika, pa potem um, uh, v bistvu, iz uh, literarne pa uh, uh, uh, tudi kot sem v bistvu tudi iz komunistična teorija, filozofija, jezika, tudi kot sem tudi kot uh, besedo, ki je gašnjega obačke odbrala Pesnica po besi je nazvan 30 imen pesnikov in filozofov. a nobeno od njih ni določujoča za to pesniška zbirka. Čeprav je vsako prepoznamo v fragmentih, izvabljenih v velik prazah prazbov kot pesničin. Najverjši je tako tudi z vsem tistimi imeni, ki so ostala nekje zadej na potovanju, ki sproža decentne intervencije pokrajna. Decentne intervencije pokrajna, kot je zapisala v ciklu Nestalnost. Imena so kolica, skozi katero jezik zveni, hlasta za zrakom, je gost, obložen, tretek, tanek, posmehliv, melempoličen. Preigrani so vsi registri, ki jih le lahko ima jezik, ki noče in ne zna biti samo umeben ampak vsako gavorno dejanje sprejema kot preizkušnjo gotovosti. Menjave slončnega spala je razumeti kot prepletanje replik sopotnikov, bližnjih tunjcev, tudi kot plestenja moškega in ženskega tisti osebi. Vzbujejo občutek, da je v pomeni istoletnosti zgoj jezik, vse drugo so približki. O okročenih, dobrih, slabih, tudi nekakršnih imenih spregovori moški glas. Ženski je zcelo v tem, kako prenesti razdajanje, ko imena padajo tam, kjer se začenja zgodba celjenja. Počeno je kot po napadu vajsk na zvonik in Sebi sem prava. je zapisano v večlednih mečasih zadnjim ciklu pesniške zbirke. Zvon in pesniška subjektka si vdahneta. V prvi in drugih v raznici od sede. Poezija slave Lepar se dogaja na stiku filozofije in literature, priče vrno vera kot niju bistveno ne izgubi in tudi ne pridopi, a druga brez druge tudi ne more da, saj sta od istih vjuč. Z nemirljivost te Je vzpostavljeno prostora, v katerem jaz kot drugi komuniciramo seboj. Vistacija, ki je hkrati bližina in tujost, tisto, kar omogoča odide. Slišimo glas v glasu, z vsemi podvojitvami, ki jih prinaša dialoška grad vidi so izraženi v zelo čistih serdejcah, po katerih si to poezijo zapomnimo, zaradi katerih je morala biti napisana. Naprimer, zima te bom novič spomnila, da niti čistost ne pomeni varnosti. Tvoj dan se pa začenja z nestalnosti, Med klih sem na zidu, kot da umjem, sem tiha malca. Za se predamo podzvanjajoči prez njimi. Je srce niča dostop do večnosti. Na začetku in na koncu vsega je le vse prisotna nebiljnost. Še posebej ostanejo tiste, ki so izgovorjene celom, brez govora v govoru, ki se plestili romičnih pokrajinah te zbirke. A zakaj bi čim v poli vrata? Bolj je, da se začasno odpudim svojemu odpadu do in za zaključek naveden verzak ki v razumem kot protiv težne zlavo zbirke. Eh šelelko svečajno smo posvetali. Hvala, Lide. Uh, a bi lahko, boče se malo je abirali uh, in tudi mesto veste, da je bilo te zbirke za stik filozofije in literature, prečem ena, um, nič ne te zgubi, ampak to nič bi sve ne bili, bil. tem e, to stih, ki, mislim, kaj to pravzapravlja? Kaj ste želel sem ovo? Jaz bi si želela namreč, da če je jezofija o literaturično, to tako prošla, da bi bilo biti literaturoznih. Mi sem hotela reči, da nič ne predobi. mislim, da tako tudi ni bilo več ampak da je vzpostavljen nek prostor, v kateri sta vsaka zase druga ob drugi celi in se taj je tu zelo po menej in taj. smo se vprašati, če vam taj zadnji cikr, ki jo imate, več je u ki je nekako moče da, da meni se zdi vodnja um, <gledan> aktivita. Um, če se zaharjali, kakšen tehnici puti, Cikrta, kaj doprinesete izbirki. Zakaj je ta srednjeno po vaše Težko bi lekla in da bi bil en del bi bolj narativen, drugi manj se mi zdi, da gre tu, zapisava, katero prihajajo različni postopki je različni pesemski prejemni, različne celostne vstopanje v poezijo. Na nek način je to srbje nekaj svetov da v poeziji, ki se odpovedujejo kakršnem koli pesmiškom okamom, s tem, da na nek način sprejemajo in vase vse. Naprimer, Stanislava Rekar je taka, taka je Barbara Korun, in je na nek nečin tudi taj prebede. To so tri svedove, ki imajo nekje zadaj podoben pogled na ustvarjanje, s tem pa, da je vsak od njih pohodno različen v tem svojem, istem in skupnem. Voleš odpraviti? Zdravljamo za vodno volje. A ker se da se teško sliši. vidim kako se je pravna preza da razumite. dva se še Ne, ampak res, da je tebalna glaska, že suki de do sem polovica zgubil, no, do prve vrste. Predvsem oberati, je strašno <laughs> ja, tako da no, Ja. Zdaj bo to. Skratka, ja, bom prebrala, slišite, vse okay. Dobro. Uh, že v dvodelnih naslovih, posameznih razdelkov oziroma ciklov ne stalnost oziroma večdelnih naslovih, če sem uh, če, če, če rečem čisto točno, ali večletni medčasi časi uh, uh, na na dvojnost oziroma na večdelnost v jezikovnem formalnem smislu pa na uh, kot rečeno, tudi več delnosti poezije, na poezijo, ki se sestavlja v sliku in jo ruši, kosa do popolnega razbitja. Po drugi strani pa se ne neklo strčujemo s stanjem umestnosti in stanjem medčasja, ne nazadnje tudi z medvrstičnostjo, ki je domena umetniške besede. S prvim razdelkom z naslovom NESTALJNOST stopamo v krajinsko impresijo, ki je že v prvem verzu in tonira neko tesnobo, neko tujost, disharmonijo. Citiram, po tej dolini se ne gre konec citata. V stopu po krajimo pomeni hkrati tudi rušenje, razpadanje, razklapljanje njene celovitosti. Pravi, pesnica pravi za hrbtom, razniki in razponi če pri Barbara ki jo očitno tudi misim, ki, ki jo ki sva nekako uh, e v mislih obbrano s tankim amnezije uh, obetvidijo. Uh, skratka, če pri Barbara po Kolunn pokraj na uh, okrog to polovega na nek način še rajska. Jesam se pač ravno v tem prvem ciklu, ki me v katerega sem se v bistvu lahko Uh, najbolj oživela, sem je zdaj pač najmočnejši, sem ga takoj začela uh, za to polovim primerjati za to barbalino uh, ukrajinsko sliko oz. liričnimi uh, in persiljami iz njene krije in vprosti uh, tukaj malo delov nasilja vrjetno, ampak malo primerjo. Uh, Skratka, če je tale barbarina pokrajina bila še uh, na nek način rajska, na nek način neokrnjena in harmonična, pa je pokrajina uh, stamke Lepar že dežela po spoznanju. Uh, intervencija pokrajine, in je namoč tudi intervencija v pokrajino, kot smo slišali lep, uh, pri ljudi, gre uh, na nek način za neko vzajemnost, podobe, človeka v svetu in sveta v človeku. V se sreča ta prv ženski jaz in njen notranji sogovornik ti, ki ga na skrutju s narave zaznamuje nestalnost. To je citat. Um, Gre za dialogško strukturo zvena vlastnega ženska na nek način in od zvena izdaljave. Odzveja v notranjega glasu, podzavesti in tudi uh, nagovorjenega ljubezenskega tipa. Tudi ljubezen se realizira v mestnosti, v resnici, um, med uh, Ars uh, Amorjem in, upam, uh, uh, da, da prav in remedijem Moris. Uh, med čem in že je použito realizacijo. Najmazadnje se tudi v poslednjih pesmih nekako vse čas pojavljata te besedi že in še in tukaj, kje se pravzaprav dogaja stankna poezija. Najboljši razdelek obješan je nazvor z zanizanjem imen, ki napoveduje nek referenčni ekvir oziroma nek v bazen pisal in filozofskih refleksij, iz katerega ne bi pač pesmica zajemala. In kljub referenca pa se tebe pesmi vključujejo na, nek, na, na neki medvesedilni ravni in ne rešujejo pesniškega subjekta pred uh, osamljenostjo, uh, ki dobi, uh, namreč ta osamljenost dobi ontološko dimenzijo in se razpre ne le kot temelno človeško čustvo, te več tudi kot spoznanje. Pesnica pravi, osamljenost je ki nas steje, naravnost v sredini ljudi. Bolečina pa pri pesnici ostaja nek temelj lepote. Spet veremo, boleče teče skupaj z lepimi. To so tudi pesmi ne neknega prespraševanja prostora subjekta v svetu, V, z ekzistencialno noto neke novirjske vzdržljivosti, spet uporabljam citati zbirke in časovnega določila med že in še, kot sem rekla, torej že in še razmeri in odvisnosti na vezanosti, torej na vezanosti in vezanosti na realije, spet citat, ontologija, ki ne popusti, kot pravi eh, pesm, pesnica. Semotično, sem ontično, eh, sem pogonička, sem niča. pomena, ki počrtuje že povedano, je najprš tudi podoba pesnice kot Unete Pitije, znana po svojih dvomnih prelogbah. Citat, Pitija sem se na izmajeno trinogo verzelih. To je tudi pesem, ki smo jo včeraj uh, slišali na na branju. Tudi tukaj podjetji korumogi v uh, pesmi dirajo okruški družbeno politične realnosti, tudi kritike uh, slovenskih piedestralskih quasi intelektualcev. Uh, to so ti tež neznan boginje in to so ti neznan bogovi. To je tak krvni oltarček ljubezenske slovenizacije, ki jih pesnica in pravno te okruške oziroma te bom jale, družbeno politične in družbeno kritične okruške, pesnica rekonstruira ravni jezika, besedne igre in ironije, tudi zrabo različne tipografije in nečekolnih znakov, ki se proti koncu cikla stopnjujejo. Um, še tudi pozicijo položaja žensk in skozi ljubesenskih odnosih problematizira položaj spolo in še vedno na nek način zelo patriarhalne družbe. Ženska tematika stopi v spredje v krajšem ciklu Znotraj razdelkov Bešenje na zvon, ki se za tridelni ki se imenuje O popodu žensk na In pa že sam nekako sugerila, sugerira sugerira um, tole um, žensko žensko energijo, predstavlja žensko žensko stajo na nek način, to da kakšna je ta stava. Um, citiram eksplodiramo telesi, žlahno v jajče cuneba. Meni je zelo žal, da moram tako citirati, čeprav je to uh, poezija, ki se mi zdi, da, je, da jo je treba pravbrati, ne? ker je zelo vizualna, ker se igra z vsemi uh, interpunkcijami, z znamenjami in, in je zelo težko uh, v bistvu rati vse te pomene, uh, ki, jih mogo, ki jih brali se tako uvidjali pa uh, dojavljajo. Skratka, tukaj pravi v tem ciklu se pravzaprav izreče po tem ziko, oziroma izreče neko končno deziluzijo in nad spremembe in spet pravi na začetku in na koncu vsega je le vse, vse prisotna nevidnost. V formalnem smislu pesmi, kot sem um, že omenila, pogosto zaključuje strmoglji, <laughs> uh, zvezi, ki bi se morali nadaljevati, pa se prelomijo v moku, recimo tudi v ki kaže na neko nadaljevanje, ki pa potem umanka. Uh, zdi se, kot da se subjekt in glas zlomijo, tudi besede in umeni se fragmentirajo. Um, mesto ima do takšne skrajnosti, da je pravzaprav njihov pomen slika, ki jo pesem dostvarja, zamegljena, nejasna in se razkrije zgolj v desetno igro, ki se v prilogovskem žungliranju uh, spojmi naslanja, naslaja malce sama nad sabo. Uh, v zadnji pesmi odvešan na zvon, pa je uh, Hitična pesemska forma se tudi formalno, vizualno popolnoma razprostira in ta karniv, figuratum, ki pravzaprav nastane, podaja neko sliko, nekakšnih stopnic, ampak stopnic, ki, ki pravzaprav vodijo ne navzgor, ampak navzdol. In se pesem zvoji pravzaprav v tisti izvorni liričnosti, ki jo jaz čutim v prvem ciklu v tem bom rekla o krajinskem ciklu, in sicer v, v krhkosti in zadnji vezi se končujejo beseda se prisnuli k šarosti, vendar to ne pomeni nek obup, obupanje subjekta, predtem namreč vseeno te pesmi nekako določa neka neka ustrajnost, neka obstoj tudi se razpadejo na na če se pač na, na zelo v bistvu na znamenja se mi zdi, da jih ravno ta ustrajni stra, osebeni, ampak ustrajni subjekt drži lepi skupaj. To je recimo, nekaj, kar, nekaj sem pa ne spuščala kar je pač že jednog dina umenala, da se mislim, tako ponavljala. Kaj Mene zanima, če je po tvojem mnenju ta Stankina zvirka v koli smislu nadgradnja njenih prejšnjih. E, pa nekaj je šlo, različno A se ti pač, zvi... Jaz znamen, že želim kot... Mislim, da bi lahko šla to pred pa kakšno od izpred parih da jaz je bilo ja. zelo... Ja. Da... ja, jaz tudi, pač moram reči, da se nisem zelo poglobljeno ukvarjala z prejšnjimi zbirkami, ampak sem mi izdaje pač, ko sem pisala, zato sem jih v bistvu šla prebirati, ne? ampak ni bilo to kritiško branje, tako da zdaj zelo poglobljene sodbe se mi ne zdi pač primerno daje. Uh, bi pa rekla, da, da uh, to, kar sem mi v slovenskih zbirk pač prebrala, ne, se mi zdi kar en pesmiški glas. Ja. Se mi zdi, da, da tudi jaz, mislim, se pravim, če bi brala primerjano pisala kritiko, zagotovo obstajajo razlike. Mislim, ni to ena sama zbirka. Ne. Ampak se mi zdi, da, da, da pa uh, Če smo recimo, včeraj dom no, govorili o poetiki Petra Kormačič, se ta poetika res predvetom 2000 recimo zelo razlikuje ne, od tega, kar je v zadnjih zbirkah in predvseme v tej zadnji, o kateri smo govorili, ne naredila. Z tem, ko se samim tukaj zdi pač bolj novitno čeprav v drugih stranih paradoksalno, je uporavno uh, razbitno. Mislim, govorimo o neki popolni pač jezikovni rekonstrukciji uh, tudi. Ja. ja. Kaj je zdanja? Ja, etno zelo kratko, ker sta videli, tudi pa mi je bilo da to mogoče na nek načinu, čisto ker uh, sem imel malenkost problemov, kako uh, se zdaj pilotit, pa to ni, pa, pa ne pomeni pokli na taki dan pri klinetično in psihološko psihoterapijo in moč. To ni bilo res to, da tam ni bilo mi moje pa, pa preprosto ko sem bil postavljen to nalogo da moram nekaj povedat. Očitno nis bil ravno najbolj uspešen. Ehm bi uh, se na na to pa ima pa šala uh, v glede nadgradnje. Uh, jaz se tudi mislim, da je posbirka dosti uh, razločno uh, ostajano, če lahko tako rečem, v, v nekih registrih, ki jih poznamo v istanki že odprej. Uh, najbolj izrazito seveda, da v tem registru uh, da je konstruiranje jezika, jezikovne igre in tako nekaj. Prve tega, o tem je dopel, da danes že dovolj govora. Uh, najbrž je bilo že iz mojih četrtkih predencij, predenici, ki če jasno bomo jaz posebno do um, igre v jeziku, pravzaprav razmeroma ambivalenten odnos. Tudi, če bi biste posebno v kdo Zatero, pojeti, ki smo jih obrnali tukaj na Prangeru v teh dneh, mesto je takovna igra najbolj pripliča, da je pravzaprav tu barbarina uh, pojetika, uh, ne tem, ko resimo uh, tri din se tiču, je šlo tudi na tej ravni, da mi ima hota, ne. <laughs> um, stank, čujem, stank, s pristankima bomo mogoče tukaj nekako najbolj, uh, Ambivalentno uh, ambivalenten odnos na eni strani, mislim, že vmešavati prejšnji zbirki, ker se zelo zanimive uh, tiste igre, ki jih znašel jaz, ki izhajajo iz nje, jaz tem upravljam, dvojne pozicije, dvojne jezikovne pozicije. Ne? Zdaj, se pravi, da včeraj smo bili na debati o privoštvu, da včasih uh, te igre tudi lahko ostane nezaznane. Ne ne?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 je to da me seveda ta postopek na neki racionalni intelektualni, nevni, in intelektualni ravni prav za projekira a pa moj moja brasks se spušna na moj primarni braski instinkt pa me čisto ne čisto preprosto nezni retretriča no zdi se mi da obešanje nazvon tam di mogoče še nekoliko večje, zaradi tega, kar postanujo vidni bolj vidni tem postopi. Mislim, da tukaj je ena razlika s težnimi izbjerkami, da, da postanujo bolj vidni nekateri postopi, ki imajo vizualno naravo. To je. Tukaj tukaj tukaj um, dobro, tudi Tanja že omenja. Dobro, nekateri drugi postopi, kot je na primer permutacij, se pravi preigravanje zlogov, ne, o semantične um, konstrukcije zoma besede, pa ne zmeraj uh, besede. E, uh, sepravi prezentacije tudi pred pogristanki že tudi prej uh, vidno no, ampak predvsem ta vizualni del poslane tudi prej gol viden in ti postopki seveda me mogoče sem tukaj profesionalno informiran. Um, zelo hitro spomni na meo Orlando se si sicer mislim, da majo pristanki uh, iz bolj v historični avantgardi zlasti glede na to da je kar jih poposobili noter tudi v tej zbirki. Uh, se mi pa mogoče tukaj zani, uh, nek uh, zanimiv uh, moment v eni pesmi, na primer med tem boginjami in bogovi na tem Po bo, ovom bo uh, omenjuje tudi, ki se bodo šalna muskost uh, in imunovsko, šalna Mislim, da je predvsej ni um, dvoma, da, da gre tukaj za nek negativno odnos. Ne? Uh, in se mi zdi na nek način en zanimiv moment da tem, da vendar so pa ti neonatavandratni postopki, Ki so eh, v pravi zgodovini, članovi prehajajočih, mi je šlo, no da lahko to do, meri tudi prevzemamo. Eh, in lahko poberem, morda tudi kot nek poskus, kako se lahko eh, rečemo, loči neko osebno pozicijo ali pa se vkroti autore v neki neutralno stološče, samih postopkov, eh, ki jih je potem on, sicer montificiran, tudi eh, prevzemal. Uh, Zdaj sem se sicer zelo, zelo veliko uparjal s tem delom, ki me je profesionalno nagovoril. Um, Kaj ste? Kaj sem se pravi, da te no, takoj nagovoril? Uh, pač, tako, da bom o, o tem delu, ki me je govoril bolj pravzaprav prav kratek. Uh, se bom spliceval na to, da je tukaj moj brat s na Um, bolj, bolj mi seveda, da, in to se mi dodala že pri prejšnjih stankinih zgerkov, bolj mi seveda tiste pesmi, ki je vendre nekoliko To je to je ki pa li zonc in um, Že to nas mod, recimo, to velja za, za in lejo in tako naprej. Um, tudi, je govara o konkretni kritiki prostora in tukaj zdaj me recimo daleč ajmo priopiča ta pesem, ki smo čudovčili od početku in so opacne ste. Um, ne zato, so, da so dogodati nekateri prepoznavni, ampak preprosto zato, ker se mi nekako podbrali, so najbolj približe z njihovo človeško noto. In zato so tudi meni, mislim, da je tajnja to omenda, najboljili, ki To je najbolj v bistvu tudi ciklo, kjimi smo njihoč oveč, da se mm. najbolj dotaknil. No, mene je plusaj spet dobro. Prvo zapravo, se izraz jezikovne ikre. Način uprave izraza jezikovne ikre, je bil uporabljen in prijec in pa za milene V katero se pomal, pomal, da se obrne. Gremo, Kaj je nekako, kaj je igra? Meni se zdi, da trivice piču. Ne moramo govoriti o igri kot igri, ampak gre za pripuščanje bogatstva svetov. Raznolikosti sveta v minimalistične pesemske zgodbe. Za me je to bogastvo dano v kratkih, kratkih večjih, v malem dnevniku zelo, zelo veliko. To mi je zelo, zelo daleč. To to to yes. Na, yes. Ja, tako of course v tozi. Smo se crkli, in se tiče spet. Ampak sem lahko se mimo se mimo in Mimo Ja, Mimo Ja, Ja, ja, Se mi zdi, da bi lahko to v bistvu uh, uh, razumela, pa nekako uh, se strinjala s tem, ampak mene je izmotlo nekaj, kar je pravzaprav sam uh, Vinci rekel. On je rekel, da, da si je zbrav ta voj župranc ne, kot uh, neko formu, kar se je naviličil stare. Ne to pomeni, da je on pač zbravo zbral neko drugo igro, on se je naviličil, človeka čoveka nese ne in se zdaj igra šal. In zato zato se mi je, mislim, zdi je, da, da, da on najprej zbere fono in potem postavi besede, no, ampak to je mislim, to, to, to ni to ni to ne. to ni to no, <s> Ja, no, ampak ne vem, meni se zdi, da se vseeno on, ne vem, no, dobro, mogoče Ne, ne, samo pač, če mislim, vse in mogoče in tako je, gremo malo vzaljne delo, ne, ja, je. lahko prej do, do <laughs> <laughs> Zdaj, kaj se z to dogaja? To je taka zelo, zelo resna igra, pri kateri se prikricuje nazaj bistvo jezika in bistvo pomena. In to se dogaja pri zdanki neprestamo. Pa ne bo to krnevalski smeh, ne bo to narativa, ki je pa tudi vedno, težko bi govorila o narativi, ker gre vedno za govor, v tudi. Torej, gre za nekaj zelo resničnega in pridemo, kar je, je bilo rečeno, da gre za zelo, zelo bogato resnico drugimi druge resnične črnce. Če smem samo dodati, se je to tudi pomenitev, ki je zmeraj, je pokojni šalen. Zmeraj se je vsak nekaj, kot sem res višel, tako se je na tem razum odpradovala. Mislim, um, um, da gre tukaj, da je en, en, en mimo, kot spet v razoslovju. Dame tudi igra ne pomeni nujno nekaj neodvetnega, kot ko je to na ovom jeziku. Ne pomeni nujno nekaj, kar je igračkanje. Jaz nisem pravil grad igračkanje. To, to, to vidim. Zelo se zahvaljujem vsem trem za, ja za skrbno uh, preganjanje moje desniške zbirke. Uh, ja sem si namenil za nekaj pripomp, ampak kako to začnem razpletati, ker je bilo veliko rečeno, da je vam ne bom predolgo, ampak bom tako poskusila recimo na nekaj muda, se odzvati. Uh, Driko je bilo tudi uporabene nekih terminov s katerimi bi se popolnoma lahko identificirala, če bi bila priborana da govorim o svoji poeziji. Uh, tako da, recimo, ko prvo sem si zapisala gotovost, negotovost, uh, kar je tudi pravzapravljena kot tebna slov nestalnost prvega cikla, uh, in moram povedati da, ja, besede so več plaste in vedno dobijo krenuten pomen v kontekstu, v kateri se z njim srečamo. In recimo, uh, malo zamejeno neko predstavo, kaj je gotovost, ne? Gotovost, ne? In lahko imamo celo nek uh, vrednostni predznak, pozitivni, negativni predznak, uh, da je to neka vrednota, ki bremeni, ali je to neka vrednota, ki dviguje ino sva poslobaja. Tukaj recimo, ta negotovost, ali to razmina, ali tudi ta nevsem V bistvu to so vse znaki živega življenja na ta da se nekaj z malo dogaja ne prestano, ali da se nekaj dogaja s protagonistko v tej koheziji ali s človekom na splošno. Uh, in mi nikdar nimamo uh, zamejenega svojega uh, obstoja, svojega bivanja, vedno gremo naprej pisalo skozi, kaj smo šli, je že preteklost, v tem smislu v bistvu. Uh, To nenehno nastajanje, in to je tudi, seveda, nekako tematizirano v sodobni filozofiji zelo izrazito. to nenehno nastajanje vodi, če hočem, od pesnica poštena in prisna na nek način, do zamejevanja morda tradicionalno negativno predznačeno pojmov ali ali, besed, ali besednih nekih uh, uh, Zdaj uh, Lidja je rekla odahnici od drugih in tudi od sebe. Ja, to je zelo naporno, če pravzaprav na tak način živimo pa ne uporabljamo nekih mejnikov, ki nam pomagajo zadeležiti eh, v svojo, recimo, pozicijo, prisotnost in smo vedno na nek način vrženi v to negotovost, je to zelo naporno in je zelo težko poiskati kotiček eh, in to tudi za tesnicu kateri na nek način lahko prenekaste, da lahko ponoči recimo, in tudi to je še vprašljivo, vidimo, predlagali, kako se dogaja ponoči in koliko sanjiv medije vključila že v svoje desniške scene. U bistvu del tega je tudi ta dialogost, ta dialogost usunanja in odranja, ta multiplicirana struktura subjektke in seveda potem, da to nenehno zajedno ali oplajanje, ali preverjanje sem, kar prihaja uh, in s čem se mora vsak od nas dnevno soočiti. Tako da, uh, zato meni recimo, in če smo imeli z rokom debato, uh, na češko in potem slovaške češke, uh, recimo postmodernistično pisanje Jaz lahko imam zgodbo kot recimo Sloveniji, ampak meni je prav zato nagovorilo, ker postmoderna je bila del osvobajanja od ideoloških konceptov, od velikih sistemskih ureditev, od velikih zgodb v bistvu in obratke k neki eksistencialni pristnosti uh, posameznika. Uh, in v tem smislu potem ta dialoškost sredstva je tudi del te postmodernistične estetike. Da se jaz odzivam, da so tam reference, da so tam v bistvu vključene ali parafraze ali citati. In ker tega nisem čela prikritne, to je v bistvu postopek, ki ga jaz zdaj priznam, sem tudi bila pred v bistvu enim vprašanjem, kako to vključiti v to zbirko. In na koncu sem se odločila za imena, ki sem jih prav recimo pred vsakim ciklom naštela. In ta imena tudi, že način, kako so zapisana recimo, pove, ali gre bolj za neko osebno, intimno komunikacijo, ali gre bolj tudi za vključitev, recimo, nekega intelektualnega ključa. In tudi lahko povem, da resnično je ta drugi cikel, začel nastajati, potem, ko sem prevajala slovensko filozofijo slovaščino. Za slovaško je bilo filozofija, ki je pri slovaške kremljeni znanosti, pri Inštitutu za filozofijo, in v tu bistvu so posvetili jedno celotno številko slovenskih filozofiji, ki jo sploh ne poznajo na ta slovaškem. Tako da sem šla, nekatera ta imena no so tam zameležena, Žižika recimo ni, ampak Glebi Dolar, Zupančič, Komel, Andrina Tomkli, Ule, tudi nekateri teologi, Vodičar, Mikloš Ocepek in tako naprej, Cvetka, Hadžetot in, in tako naprej. In uh, to je grozovito prevajanje, ne vem, ali ste to poskusili, to je lukna skratka, ne, <laughs> ne? je začelo odvijati, v bistvu malo to komentiranje v govorici, komentirati ta poimovni aparat, ta način izvajanja teh nekih filozofskih argumentov uh, in malo takih hudovih mušnosti in takega nasla naslajanja je bilo seveda pri tem, In potem me zanima ta, ta ledini zraz, ki je potem tudi Tanja ponudila, ironija. Ne vem, ali je to res ironija. Jaz tudi nisem pristaš ali pristašica ironije. Sem nekje napisala, da zame je to zamrznjen na puh. Ampak po drugi strani, uh, ironija je sposobnost določene tudi individualne distance in nekega učinkovitega krajšenega postopka, ki nas pripelje recimo do, do določenih izra, izrazov in tako naprej in morda bi jaz recimo uporabljala daj in to nekaj intelektualni komentar, ne, uh, je, je vključen recimo v to, uh, ker nisem želela biti nadležna hkrati, uh, da bi bila podobna kot je V bistvu, sem še vedno želela v mejah literature knjževnosti poezije in tudi moj način je takšen, da je montaža vedno nekako vključena noter. Zredaj je to potem zgoščeno, gre po nekih segmentih in tudi zelo zagovarjam tako komunikacijski model sreda knjževnosti pri brani poezije in je zelo odvisno, kdo bere in kako bere, s kakšno predpripravo, s kakšno lekturo. In je tem tudi en greček ene take igrivosti preigravanja med zvrstnih, recimo. ampak včasih je to res, tako bi rekla, ali krvava igra, ali igra. Uh, tako, če se vrnem, recimo, Vincetič, uh, pa jaz ne vem, ali je to mrčelo, ali potem še uh, nekako natančno izraziti, ampak tako kot sem razumela, ali mora če pustimo uh, Vincetičovo poezijo, Včasih ta igrivost gre tako da maš en kao maš en normativ in ga izpolnjuješ v bistvu, ne? Poskušaš zadeti na nek način. In lahko nekdo reče da je to igra, ampak je to naloga, na nek način. Mm -hmm. In, uh, igra za me je da ti ne veš kam te zadeva pripelje. Ti si čisto, čisto iz obred. ti začneš od nič, ti začneš od te praznine, od te kotovosti, od tega belega kapirja. Uh, ti ko pišeš, nimaš konceptov, Zame je to, to iskanje. V tem smislu nimaš teh konceptov pesmiških. Uh, ne naslanjaš se sve, da imaš to poezivo ponotr, tradicijo ponotranjeno, recimo poezivo, ki je bila predtado, ampak uh, ne snemaš ne, in jezik je tukaj fantastična snov, v bistvu to ni samo sredstvo, ali samo orodje, ampak je prav ta snov, ki ti razkriva zgodbo, plan saplastjo, ki te pere v neko globino, in te pripere do tega on to in ti pokaže na enkrat, kateri protislovni pojmi sta čisto se žeti recimo v enem zelo bliskem ali celo istem izrazu in to lahko zapišeš, ne? In zdaj, v tem smislu je to igra, ampak ni taka nedožna, recimo, ne? Igra, ki je samo zaradi nekega efekta ali zaradi nekega učinka. Pa potem v bistvu to, potem bi raz pošli na to delo, smesnost, ker to je vse v bistvu en kompleks razlaganja, celovitost, rušenje celovitosti, Uh, rušenje nekih kanonskih oblik, uh, medbesedilnost, ne, in ostaja osamenost. In to se mi zdi, recimo, da uh, sva smo uh, rekli na zajtrku, da se mi zdi, da poezija uh, je za dozorele. In tudi, recimo, kritike ali znanstvenike od dozorele osebnosti. Ni dovolj, da si ti strokovnjak, da si znanstveno podkreple, ampak v bistvu Če ti ponuja pesnik, pesnica, čim bolj dozorel koncept, ali koncept, to je težko uporabljena beseda, ampak način uh, zapisovanja poezije uh, toliko bolj zahteva tudi dozorelega bratca, ki, ki zna v bistvu uh, slediti, v tem smislu uh, nekim intencam, uh, ampak na koncu ugotoviš, ko si dozorel, da si tudi ostavljen, ampak ta osamljenost Tudi osvobajanje na nek način, ne? da nisi upet, recimo, ukvarjen, neka pričakovanja, znaš te mu zapredstaviti in tako naprej. Uh, družbeno kritični nastavki, uh, recimo, da je tam tudi to, to, to vprašanje spola in to bi povezala z jezikom. Uh, in s uh, tem, kar je morda imel malce uh, težavo in jaz sem vajena, ker se srečujem, uh, že tudi pri drugih uh, časih s temi te, težavami uh, in to jebne resno in nič ne pocenjujem. Uh, uh, v bistvu, uh, to je tudi uh, slovaška tradicija, ter u morda. Sloveniji so bili so bila ta valo malo drugačna od tej tradiciji, tej skadovini. In recimo, ko sem jaz prišla, sem izdila da je neuzdržno narativna slovenska, sodobna poezija, ne? Že uh, zavimo od Uroša Zbupana ali jaz ne vem, Čučnika ali nekaj naprej. Uh, pa tudi pri pesnici, ali sem se srečala recimo s poezijom Mete uh, Košar ali Osobe sem začela prevaja, in zemljala sa je tu, seveda šalam, on o tem in tako najprej, je tu še ena druga skruja, ne, ok, šalam, on je prišel tudi vo ampak so oni, e, ki so vedno na robo, ali za narogovali, zarogovali, malo, malo pridijo v središče, in oni pelejo neko tradicijo, ki je tu bila, recimo ta neo ali avantgardistična iz 60-ih, ne, ali morda preko 70-ih, o Host, Kupina tako naprej, ale Kermalner, ki smo ga naše zbirke izdali kod raskritje, recimo zelo zanimiv pesnik. In oni to pilijo naprej, to zgodbo samo niso danes recimo toliko spredni, ampak se mi zdi u teh 15 letih poslednji osnovnih bar se to razmene, že spet spreminja, ne, na srečo ampak zelo počasi. Uh, tako da, morda je ten, kar se sve povedala, Tudi, do neko človeško moto, ki ji marčala bolj na govori, se srednjam, da ta osrednji del ima na drugačnem načelu uh, zastavljen, ampak se jim da je obložen, pravno, prav s temi dvema kratkima ciklima, uh, ki sta bolj, recimo, ali lirična, ali bolj v bistvu pregrava ta, ta diapazon, rekla, bolj tradicionalne, recimo uh, poezije ali, ali lirike. Uh, In v bistvu sem želela, da se tudi bralec nas počuje, da v po tem po 9, ne? ne tega osrednjega dela, da se na koncu s to širino tega ne? in s tem tolkom stevalovani, nas se Če Čeprav so tudi tam no, te figure, ni to naredi. Jaz se strinjam, ni to v bistvu vsem smislu narativna komisija, da je tam ena zgodba, samo kratka zgodba, a so vedno vezane pri na pesniške figure. Že dolgo govorim. In, Toliko zanimivega. da ste skratka povedali, da... Uh, ja, recimo šalamunskost, ne? Uh, no, za Šalamuna, ampak sem se zavedala, da bo slovensko okolje bralo to tudi v povezavi, ker se v isti pesmi pojavi Kraljica iz Sade. Ne? Tako da je v bistvu viklišt, iz, izročilo noter v peto, je ne? Šalamun uh, in to pomeni neka manipulacijska mota, recimo ne, uh, s drugim in tako naprej. V bistvu gremo na neko arhjetivalno obliko, ampak se sem se zavedala, da nujno se bo v tem okolju študi uh, ponudil ta, ta pomen. Ja, in potem še morda ta dekonstrukcija jezika, kar je del iste zgodbe, uh, Tam sigurno je upletena ta večjezičnost, kjer, recimo, ja sam tu na taj način pisala že u slovašćini koezioče prav Prvednic je bolj nekako krajši oblik, eto onak prej, potem je to šlo v to smer dekonstruiranja njezik kod snu, nekosredstva, kod tu predmet raziskovanja, na ovih način, In potem, ko sem se v bistvu, namestila v slovenščino in sem se s njo vedno bolj poglobljeno seznanjala, prav ti preskoki pa te reference, pa to skup, skupno izročilo ta, ta iz, izvir te staro slovenščini, v bistvu, koliko se tam pokaže živega v, bistvu, v enem in drugim jeziku, ne, v teh, teh primerjav in teh referencah. In to me je spodbujalo še bolj v te smeri, potem ne, da sem v to dekonstrukcijo. Ampak, da sem že tudi jaz malo utrojena in nekakam, da ne, ne, on, uh, nadaljevala morda smeriti o ta zadnji, zadnji razdjelek, nekako je na, napovedala. Na, mislim, koče zve te pažu v publika s vršnim vprašanjem, prišli komentarje. Jaz bi mogoče še zaigračenik, pa mogoče še bo uh, nekaj mislim o tem uh, v ljudi narativnosti, nevzdržne, nevzdržne, nevzdržne, uh, nevzdržne, se, uh, 2011 smo imeli danjsko in smo, uh, kot gostoročev državo smo se takrat o tem že tudi pogovarjali, kako je to, da skandinavski pesniki, ki so, Zelo v tej tradiciji dekonstrukcije jezika za njih poezija narativna ni. Ne? Za njih, on jih ne zanima. Njih zanima in tudi vabijo, uh, recimo v mojem primeru iz Nemčije, jaz sem videla, kdo je big star uh, od nemcev v skandinavskih državah, uh, tudi na švedskem, uh, ker so si zelo uh, delijo to tradicijo. Ne? To so pesniki, ki v Sloveniji sploh se ne pojavijo, ali pa, tako kot v mojem primeru, ena, ki je v skandinaviji najpomembnejša nemška pesnica, jaz sem jo zavrnila kot prevajalka uh, dobro, ne zato, ker se misle, da je pa zato, ker je zelo težko, sveda, to spisati na novo v nekem drugem jeziku. Če se ti igraš z koreni, z ne, sufiksi, prefiksi in vem kaj se delaš, moraš napisati nekaj. In zdaj to razume, da je mrčelo vstanka ali pa ta post. Ta. Tako se reko? Post, <gusting> ali ne, ti si neka posta, mjerovistična, ne, <gusting> ali se odoliz, kao, na, na, na. Potem pa še mogoče po uh, mojej gravske izkušnji, jaz nisem, zbirke uh, takšne grava, uh, mogoče sem pa videla v prejšnji prejšnj knjigi, ki pa je prozna, ampak začne se z enim eksperimentalnim, bi rekla, oziroma takšnim tekom zelo bogatim uh, mislim, um, čutno bogatim, uvodnim delom s tankimi knjige Slovenka na kvadrat. Prolog. Prolog. Ne? To je, uh, dajte si to izgledati uh, in uh, ma, ma, malo si napse uh, prevečiti. To je nekaj, česar nismo ne To je dobro, Maša, ogrize, mislim mi smo bukli zapisali, zdi, Uh, koje je pisala o tej prosniku pisku, nekaj kvadrat, da je to zgleda kot manifest in je tudi v bistvu ta prolog je čisto na koncu in se vrduča, kako od knjigo, ko sem želila, kaj je je noter, s čem in ni mi nič drugega preostalo kot ta načih pisale, ne, v opisku, uh, tako da se sretim, da to si vrlo nije nekaj pravznala, da pisala, ampak jaz bi še, v visu, še sem pozabila in to, to moram pomeniti, Uh, en, en vidik uh, in to vidik feministični, v bistvu, pogled na, na pisanje. Uh, vse, kar recimo, sem tudi slišala in kar sem tudi poskušala nekako sama uh, povedati, uh, je tudi del tega, da resnično so ženske v književnosti, ko stopijo pri na nek način, ker nimajo uh, toliko vzorcev, predhodnic, uh, Literarnih jezikov, načinov izražanja, ki zajemajo njihovo izkustvo, njihova doživetja, njihov način povezovanja s svetom in pa sa, sama samo, ker je pravzaprav jedrila književnost od moška. Ne? Ženske so zelo pozno stopile v književnost in tudi jezik, ki je nastajal v družbeni komunikaciji in družbenem prostoru, v bistvu je bil grajen. Na, uh, v bistvu, moških semantikah, tako rekoč. Uh, in tisti, ali tisti, ki se ukvarjate malo s feministično teorijo in tudi z veziskom ženskega, kot uh, so mnoge feministke, podarjajo, ženska mora izumiti, mora najti svoj jezik. Ne? In zato se mi zdi, da veliko res uh, takih potentnih, ambicioznih pesniških zgod pesnic, v bistvu gre skozi to kompleksno pisavo, ki je malo teže dostopna. razgranije utečene načine izražanja, poigrava se s kanoniziranimi oblikami, je na nek način subverzivna in sigurno je to drugi del tega mojega načina pisanja. Tako da, to je recimo potem zanimljiv svor prav za kritiko, da se recimo Marčelo na to odzval, ker prav, za prav je to namenjeno moškim bravcem kritikom, ali tistim, ki so blizu bolj te tradicije, ki je patriarkalno zaznamovana. Uh, in jaz se s tem srečujem in vidim, la ko sem delala ampete za apokalipso ko berem knjige, ko se pogovarjam s autoricami, veliko krat uh, naletijo na nerazumevanje pri urednikih, kritikih, ki ne razumejo tega položaja in ne sprejmajo teh novonastalih pisav in se prikrivajo in zdaj moram jaz in, in ne odgovorijo, zakaj ne sprimejo recimo poezijo v svoji recimo svoj, revijo ne? in ne objavijo in tako naprej. Tukaj bi bilo super, da se odpre ena kritiška razprava Uh, prav o, o tem problemu, ne o tem kdo koga nisprejel, ne, is, ne tako po imensko, ampak kot problem v bistvu pesmiških uh, pisao, kvalitete in nekih utječenih vrednot, recimo pri presojanju poezije. To bi bilo zelo zanimivo tu, tu recimo, zame. Zgriča. bi še drugi druga. Hvala. Jaz z osamljenim stavkom, ki je zelo za čisto te zadnje stavke, se mi zdi, da ne vem. A spremljate to vojno sodobno slovensko poezijo zadnjih petkrat, ta sedem let, ampak meni se zdi, da se pač ženske prisade niso več tako zapostavljene, sploh ne bomo in prihajajo zaradi svoje kvalitete vedno bolj v spredje, vedno več ljudi imamo v posod in vedno bolj so sprejeta. Se, se postremljam, da pred desetimi, dvanastimi leti še ni so tam ko smo začeli z nadimi rimami, smo imeli recimo, da vem, 60-70 odstotkov moških, potem pa čez 2-3 leta je pa, pa šel to razmerje vokrat ženska. Smo imeli to z, do dve leti nazaj recimo 80 odstotkov samih ženska. Zdaj se je pa spet to popravila, uh, uh, Se mi zdi, da je dobro, da se popravili pri moškem, ker so se pač popogumali in začeli bolj pisati, ali jaz se so se pa te ljudje, ki so začeli pisati kot moški. In pač. moram pa reči, da pisala, mislim, moške pisala, ženske, sem se ne nekaj to zdaj ampak ljudje, ki so moškega spola, se mi zdi, da v slovenskem prostoru so še zmele dosti bolj šipki od ženskih, ženskih in. Не лепо поставя се през М? И със качество тя оппозиция. По По David da da <tose> Bedrač, skulptura iz Santa ali je nova umetnost Angelina Merkel. Ura še ni toliko, na silo ostaneš. Zagrniti še zaveso preko zadnjega dela noči. Tiho zaklepaš, da ne zbudiš človeškega očesa, da ne vklopiš kombi sluha dohodnih vrat bloka stopaš potiheni in še tiše. Vsod, ampak res posod po je tma. Nekol udari skozi skiklene šipeh hodnikov. Ja, tu je nekaj posamiščnih izginejočih zvest. Sonce je še v temni vuhni, vina zobu in solja, ki se bo odplno čez nekaj urne vide znakrobne. Nikogar nikjer, pred blokom avtomobilu. Klopi ležejo v znak in leseno jamajo, betonske noke tišina umetna trabica pred blokom, je do strehe je temen, ko, ko zgledaš v auto. V volanu hitro važno, 33 km na uro, ceste zažvižgajo, kolesa pa tudi tokrat ne. Vključeh je tvoj pogled, zazehaš, pritegneš nočne lože telesa in zagledaš pri trgovina. pred trgovino. Vstaviš, sediš, ugasneš avto in še doči. Zreš v trgovino, v zlata vrata elektrike, ki vodijo prazno, belo, če bodo nakupal. Tako je vsak večer proti jutru. Vsak večer posedaš pred trgovino in si misliš, niti jutro ne bo prvi kupec, ti ga boš prehitel. Ti boš kupil prvi korak svetlobe. ti boš plačal prvi, prvi se boš zapičil trgovino v trgovkino blagajno in ona te bo prvega danja sprašala, še kaj, vrečko mroda, žvečilke, je to res vse, počite še jiziko, bo se še kaj kupili, hvala, rečeš vsak dan, vsako jutro. Potem ti vrni tri ljubke centne, ki jih neseš domov in jih prilepiš na bronasto vseko uro ki je gradiš že od uvedbe evra na pred. pač je 8-7-10, mislim da se ce zmarjate malo govorite, ne? Mislim oh, da se ptujem. Zdaj je želeva. Dobro. Je, je, mm -hmm. opiljim... je, uh, uh, uh, je pesnik izdraje že pet pesnični zbrit za obrace, tudi pesnički zbrit za obraca izdraje, kot kritik, deluje kot mentor, tudi ga skao mentor, priločni po pesem, jo je med drugim izdrav, trenutno pa zaračuje doktorski študij s poručanjem proprostomiske knjiženosti v Mariboru. Za prame jo je izbrala Dana mogoče naj najprej za kaj, pa <tipraveni> potem <ti> nam predstaviš <tipraveni> svoj dan. Ja. Zdaj, ko sem brala Bedrača prvič, je res, da se to zdaj ureja kot je namreč njegova šesta pesniška zbirka. In se mi zdi, da me zelo, zelo, mislim, zelo čudi. Po eni strani ne? kako to, da v bistvu njegov pesniški glas še ni bil opažen si pa znam to delno odgovoriti, pač predvsem uh, uh, na, na ravni tega, bom rekla, kraja bivanja, <laughs> ker namreč pač uh, avtori ne, uh, in to zdaj ni, ni sicer, ne okvarjam se zdaj tukaj za kritiko knjige, ampak jaz mislim, da je tudi včasih treba uh, kritiško pogledati, bom rekla, zelo po litera, literarno polje, skratka avtori, ki uh, prihajajo uh, z nekega cirkulističnega vidika, iz obrobja, majo in obrobje, ne vem, je Maribor novo mesto, ko prepolica, skratka vse, kar ni Ljubljana, imajo manjše možnosti pravzaprav biti opaženi v neki širši javnosti, kar se mi v bistvu dosti zdi zelo krivično. In tudi pri vedraču se mi to na neki način zdi, skratko, Absolutno se mi zdi, glas, o katerem se da govori, na polemični način. Ja? In zbirka, tvoje nagrobkovalni voziček, v mojem mnenju, ni najboljša, da zbirka. Bom povedal, katera se mi zdi najboljša. Ampak išla je v bistvu zdaj pri ljubljanski zaužbi. In tako, ko je šla po ljubljanski založbi, je dobila tudi tak recimo, bomo vidni Je dobila veliko kritik, pravzaprav je bila kritično pokrita v vseh večjih revijah, kamor pač ostale zbirke niso prišle. Hrati sem pa tudi videla, da so obzivi kritiški na to zbirko zelo različni. In se mi zdi, da je eno zbirko na ta način polarizira da ima, recimo, afirmativne kritike ne? in potem zelo negativne kritike, torej, da, da, ni, da, da, da ne doživlja vlačnega odziva na nek način. Uh, me to bolj zanima, kako jo uh, recimo vidi ta uh, so kritika vlačenu Ingridija uh, in mogoče tudi publika. Uh, zato sem jo pravzaprav prav ozbrala. Ker sem pač, ker zaznam taj nek volemični in tudi vem, kje bi Mislim, kje, kje je mogoče tisto, kaj je tisto problematično uh, v, v tej izbiljki. da bo no, bolj to me to me je v bistvu zanimljava, jaz skorjetno ne bom polemična. no, me V bistvu je njegova uh, poezija uh, uh, neka poezija erotičnega uh, pogleda in dotika. poetološko in na erotično tematiko najintimnejša bližina je pesnik prepleta do skrajne bolečine, ki se recimo izteha v verzu Če ljubiš steklo, moraš biti pripravljen tudi uh, na rane. Šipa, je jo metafora metaforo pelje v pesmih iz šipe, en izmed pesmičkih zbir, pri preteklih je prispodoba za dojemanje notranjega in zunanjega sveta. Ni le ločnica, temveč ljudi ogledalo in polje umestnosti, netvrstičnosti, v katerem se poezija in ne nasadlja tudi obveznost ljudi. Če na zdravku vedračeno s poezijo označevala neka silnost ekspresivnega izraza in večne, in večne dramatizirane dvodine, kot je v spremni veseli zdi, ako moro, zapisal Vicebič, se njegova budnost in delno tudi metaforična preobloženost, burnost, pardon, in metaforična preobloženost v kasnejših zbirkah, nekako umili okrnih. Pričemer se mi zdi, da v bistvu v zbirki Centimetri sveta, to je zbirka iz leta 2010, mislim, da je štatna založba litra, vedrač doseže pravzaprav ta obločilni preobrat, Uh, in um, neko po svojo pot, ki za me osebno predstavlja v bistvu vrhunec njegove poezije. Uh, in uh, ki, ki ga pa v bistvu tudi v zbirkah um, Tanka lučanja iz leta 2013 in tvoj nakupovalni poezijek, ki jo go, go bomo zdaj obravnavali, dosegel. Um, tvoj zdaj tvojna je namreč zbirka ki že na prvi pogled, pa če preletimo kazalo zasleduje nek koncept. In um, zasledovanje koncepta, uh, kjer je najprej koncept in potem poezija, bom rekla, izmena je nevarni teren. Uh, in, um, tako, da se v bistvu takoj soočimo z, z neko tematiko um, tegob in kri tego kar ne pač, potrošništva, oziroma kritiko sodobnega potrošništva, kar je v bistvu v običajnem nasprotju z refleksivnim umetniškim ustvarjanjem, recimo pesenjem. Skratka, tukaj gre za dva svetova, ki trčita v drug, drugega, torej neka hitrost sodobnega sveta potrošniška vnema nakupovanja, druženja v nakupovanjih centrih in potem pesništvo, umetnost nekaj kot neko um, strajanje v počasnosti, v, v uporu temu potrošništvu pač poezija sploh kot, recimo, artikel, ki ni komercialno v tem smislu, ne. Uh, torej to, skratka, naslednje uh, do te mere, ter ta konceptualizem uh, oziroma ta tematizacija potrošništva do neke mere tudi drži, čeprav um, V bistvu Bedrač te svoje veliko velikokrat združuje ve cikle in tematske sklope, ki se pa nekoliko odmikajo potem od te osnovne tematike. Če za noto prvo pesem, naj bi se torej skozi Bedračevo po potovanju po nakupovalnih središčih, Včas čas učili popovati, preštevati evre in pri tem počtevati telo in se sploh učiti jezika trgovin, vendar pesmi najprej zadejnjo prav tam, kjer vdihnejo, kjer stopijo na mejo vhoda in izhoda, kjer so nasledi vmestnosti na sestopu izvonanja opazovalčene perspektive v intimno notranje zrenje. In ravno v teh pesmih, ki so se zmožne odmakniti od tega, bom rekla, komentiranja potrošništva, Je, uh, v bistvu, uh, David Bedrač pa, pa najmočnejši. Uh, se mi zdi, da je tudi najbolj podoben v tej zbirki, ki, ki sem jo omenila da se mi zdi uh, vrkunec uh, nekove poezije in v skratka zbirka Centimetri sveta, kjer so tudi ta umestnost pa približevanje in oddaljevanje recimo pojavlja mm -hmm. kot nek vodilni motivov. Uh, torej, ne prehajanje in spreminjanje vedišča, pripelje do tega, da se predmeti, ki se nabirajo na kupovalnem lozičku, antropomafizirajo in spregovorijo v svojem ljupu v šredno pesmiškem jeziku. Pesnik pravi, kar nekaj je pesniško dokazano. Vse reči imajo svojo govorico, vse reči sestavljajo določene verze in pesni. Ljudje, ki te vozičke potiskajo, pa stojijo v kolonah pred babic in v žepe že prstijo denarnico in postajajo, bo vse bolj podobni predmetom. Torej, ljudje se pa po predmetju, skratka, ta, ta, ta antropomorfizacija in po predmetenju, v bistvu ljudi se se tam in v vse čas pač prekrivajo s um, In uh, s tem popredmete se v bistvu preobražajo v neke mrtve in uh, dolgočasne presnici serbske izdelke. Izdelke, ki pravzaprav uh, ne zmorejo samo refleksije, ki v bistvu uh, vsečas nekaj opravljajo uh, in uh, vsečas pač, uh, nekako stremijo k, k nakupovanju, k, k potrošnji. Um, In sicer, če spet ponazorim eh, z verzije, eh, kupci se ponavljajo, kupci kupujejo in kupijo in ne vedo, da so mrtvi. Eh, Vsak njihov nakup hoče biti simptom življenja. Eh, torej to življenje se pravzaprav dogaja le še kot iluzija, ampak kot nereflektirana iluzija, ki jo pravzaprav ti kupci niti, eh, pač, eh, mislim, ne, ne prepo, Mislim, mislijo vsi sicer, da, da živijo, ampak ne predpoznajo, v bistvu ne smisla svojega tako uh, uh, življenja in upovanja. življenja, ki ga označuje upovanjo. Um, po eno strani pa bi lahko odkupili tudi pesmikovo ugotovitev iz pesmi Trgovinski robovi, da je Vesolje pravzaprav nakupovalna vrečka z grad in zvezdicami in da je prostor Trgovine iz pesmi ravnovesni v trgovini tako instrumentalizirajo razdrakovnic in pravilen da obstajajo obrožajoče nečloveški, vendar se pesnik, ki poče delovati kot tukac, kaj fitro, zalomi tudi visko v koeziji do beseda. Spet citiram, um, tu žvelze, ki bi morali biti pesem, a se drugilo razpade v besede in kose besede. In v črke, in v črke. Poezija je namreč za njim ostaja največje združitev, vzdaljevanje in približevanje, in to je spet ta postopek, ki ga dejansko zasleduje skozi preteklost, tesniški opus. In je mogoče tukaj nekaj nekoliko v, v ozadje, na rok, na škodo, žal pač te poezije, na ta način pa je ravno s tem subverzivno oporniška, najbolj takrat, ko optiko spolja tega konzumne rgaštva na nek način premakne v popolnom abelu s pokrito pokrajino. Poprav ne spregovori neposredno o potrošništvu, ampak to naredi recimo z z nekim odmikom z neko distanco ali s premikom v v notranjost ali s za neko projekcijo na neko sliko iz narave in podobno. Da David se zato po mojem mnenju pa zgodilo nekaj zelo nehleležnega pač v pač zelo dobro konceptu Uh, in sicer uh, v pretiranem sedenju tej uh, programski nameri, v bistvu zdrstvo v okonavljanju in letargijo, vkrati pa je za koncept pogosto žrtoval svoj predvsej močen uh, intimni virski izraz, ki, ga, uh, preč, uh, ki, ki je zelo prepoznaven, odrečen iz skrešni zbir, uh, in ki ga je predvsem razbil v centimetrih sveta. Uh, Ta se pa kljub temu, da ne re, mislim, zbirka je tudi zelo obsežna in jaz mislim, da bi um, tudi uh, mislim, zhajala brez, ne vem, desetih, 15 pesmi. Uh, je pa res, da najdem pa uh, tudi zelo svetle momente v zbirki, recimo kot sta uh, pesmi sned v akciji in tako govorilo na kurčki, ker se pa ravno to uh, intimno nekako spet pojavi uh, in, in uh, nekako zasveti v svoji polosti. Drugo osebno, pesniški tik, je spet en uh, postopek upesnjevanja, uh, ki se vleče od v bistvu, začetno do, do končne uh, pesmi, uh, pa je uh, ki ga uvelje, kaže pač na nek celo uh, obtoževalni dialog s samim sabo. Češ, da tudi ti si, torej pač ta, uh, not, ti kot notranji glas bom rekla, ne, ki obtožuje sam sebi tudi ti si del, uh, te, uh, tega potrošiš pa hkrati pa uh, stopi v neposredno komunikacijo s tem zabralcem uh, in prevzame nek vlogo nekega kolektivuma, ki zveni nekaj kvalita nizko. Čeprav pesmi na nek način predstavljajo poskus družbene kritike skozi optiko sodobnih temeljov podrošnjštva, pa se zdi, da pokosto preveč in prevečkrat v razlagalni nepesmiški, mogoče enodimensionalni man maniri ponavljajo ene, um, in iste, um, eno in isto, In se zatečem v, bistvu v klik, tem besedam je že zdavnej potekal rok. To recimo z mojej strani o tem, zakaj in kako vidim vedrače dosti. Ja, no, um, v bistvu sem vprašal, pravno, so zdi, da del da je si na to tako Mogoj še ta timo, no? ki si ga sicer, uh, si, sicer tudi se posvetila. Uh, a vidiš v njemu uh, torej neko komunikacijo je tako zavisavljeno? Za, za, za, ja, ja, ko je ja, to zbrava sem, ne? Ja. A pa kaj je to... Mislim, a vidiš da samo približevanje v tej komunikaciji? Ali to je to tako kako Viš kaj, v bistvu vidim dosti krat um, celo takt malo nekega pedagoškega kazalca v tem, ne, kot da bi hotel malo videti uh, didaktičen, ja, ja, ja, to, ne, in to mi recimo, to mi je zmotlo ne, uh, v resnici. Ja, to uh, je. Ja, hvala. V uh, bistvu sem mislila, misl da Lidija Renc Vrste, nekoglede, nekoglede, prosim, vrčila, ja, ja, okay. to, da bi je Ja, okej. Mislim, pri meni je to zbirka, kjer ni preč to pa ampak me je, za nekem predvsem nekaj zbiru, da mi Pa prvi problem, ki ga vidim, je tehtanje žemene, je, da je to konceptualna zbirka. Sam, same konceptualne zbirke, vsaj ti, ki sem jaz zdaj bral, so zelo redko, zares bile polno mozbešno. Um, in tudi Petrača pa tam to moje izkus, ko deško potrjuje, jaz bila po 30 več, test mi pogrešil tukaj noter, kot jih je Tanja omenila. Um, moram reči, da sem se tam nekje po uh, strani 40 da sem se zelo zelo zdravljal, prebijal čez. Um, mogoče lahko deli svoje receptci pripišem dejstvo, da uh, niti je ta ideja, ki je temelj tega koncepta pisati v nagopovanju meni je bila nikoli to novosti se se tudi spomnimo da je najprej učitelj od drugih, se spomni sai uh, um, ki ki mu je tudi bila uh, motiv. Ampak ok, pa, kaj mi pro probleme te uh, zbirke. je z vidu to ene od teh Problemov te zbeb je v tem, da ta uh, princip nakupovanja uh, trgovine, nakupovanji središč, na nekaj čin uh, potegne naravno metafizike. Um, recimo, enkrat dost povedan primer se mi zdi pesem uh, Vojarkov, ki se konča s uh, citatom Straniša Velen-Perma um, in ki je, je Tisti, ki bi jih radili, da so vse zelo, zelo dobro, zelo zelo lahko, da so šli to se je ne primer. je se začne, da nek tehnični princip. In nisem vdihnila na njega, že nisem mislila uh, in sicer tvoje, ne ti, če rečem, za nekaj, druga metafora, uh, kjer je pač ta anonimni ti, oziroma anonimni ženski, ali da se človek res oglašava kot ženska, uh, kot je kot da je človek, ki je kot da je človek, ki je kot In se mi zdi, uh, ne da se mi zdi, <laughs> je ta tehnični princip, uh, potem se ponavlja naprej uh, v kar nekaj pesmi, je vezan na tešnja, na ta anonimnik ti, časih uh, včasih te te na naravnega delarnice, na kupovarcih naprimer, tudi na kupovarno središče v pesmi, ki uh, si narejeni v tem kontrok, koli jo čkolarno mleko. Zdaj se mi, da v tej zadnji pesmi, ki sem omenil, to vrst na, uh, jaz ji bom zelo pobojno posil, ne vem na desedi, uh, rekel, panteizacija, uh, zelo povedna, ker so ta pesem kljub temu, da imamo v mesto nekomembno psov, izteče, uh, za neko telesno metahor in v kateri prostor skopi na tetrbah in poči in potem v slednjišče slamice, v kateri po zimo in pro traj zdaj se mi je zelo uh, poveden do ogromno drobovje tega. Uh, zakaj se mi vidi ta zdaj tako zelo poveden? Uh, ker me spomni na njih simbolizem razverskega solja, ki se mi vidi, da je v tudi kasneje zelo poslov prisosten. Bejamo za ključek pesmi trgovinski robovi, ki po mojem ne ni naključno um, na zadnji strani, kakrtu uh, knjige. Uh, tam vse, kar mislim, da je vasovalje postane temna, da povoljamo več, kjer živimo danes, z kratis, z vezdicami. Uh, v tistem delu noči je ne bo primenjeno z denagnico. V robovalnem nas vasovalje zopet prevaža v pozičku in še bi lahko naštirao, mogoče pa smo še v sestavu pri dolg času pri na zlončnem nedelju, kjer je ta spet anonimni iti, podoben noveskov zaključek, ki ga oforablja nekdo veliki razsežen. Um, ravno ta zadnji uh, citat, od mora ravno dolg času pri trgovini, mi s tem svojim koncem hraže na mogoče Najbolj za mene najbolj problematični del a, tega vedražnjega principa. A, zdaj se mi namreč, da takšna je metafizična simbolizacija za savo potemne dvoje. A, najprej neko popolno determiniranost, tega je nam imel človeka. A, ta popolna determiniranost mi je na nek način strašljiva, na drug način Jo ja pravzaprav ne kupim čisto, um, se mi zdi pretirana, predvsem, da se mi zdi, da zboja neko nevarnost, um, ker če si pač od nekega napolbezolskega principa determiniran, da moraš kupovati in uh, podriveš pročne zdičke, da se zvrnejo, pa te pokliče in privečeš in se mi zdi na no, vzpratku, da to bude nevarnost, da ne rečemo da med celo vsi jih odbrali so nek defetizem in nek naprejšnji tvojn, o kakršnih koli smiselnosti, da kakršnih koli v tem svijetu spomenim. Mm -hmm. In to se mi zdi daleč najproblemališče, najbolj problemališče meritev um, virke. Tudi to, zato tudi berem ta dualizem med, med nakupovanjem Pesnik, ampak pravzaprav skorega kot neka vrsta romantičnega dulizem nekaj duši. Kjer sem jaz pesnik in potem je nas proti meni, ta nekromalni princip. Srečem, um, je tukaj, recimo pesnik v Trdobini, jaz vem to končno podobo, zelo detetistično kot. Zakaj pravzapod spod? Pišemo, potem se jaz vprašam, zakaj si podvem napisal tijako. Um, no in druga stvar, ki se mi zdi, da je ta metativična simbolizacija, potrebna za sabo, je ravna anonimnost. Ja, mislim, da, je, da so natupovalci s tem um, zreducirani na neko novito pomoto, ki preprosto mi diferencirane, ki misli enako, dela enako, uh, nima nekih razplastenih uh, motivacij pri tem aktu natupovanja, pri tem podrejanju. Uh, in mi se da pričakoval uh, na mogoče ta razkriča v razkogu stajala. In kaj je zdaj iz priča tega obojega, ki bi s tem končal tistokrat zbirka, ki jaz izgubi, jaz mislim, da izgubi uh, nekaj potencijal, ki bi ga lahko imela, zadružil na kritikov. Tukaj sem pravzaprav sklicom malce razpražiral veselje in vrijele babnik, iz njene kritike, te zbirke, to, da vsi ne kupujemo, vemo. In če so te zbirke, ne zvemo, kaj. je tako. Zdaj, pomočem seveda reči, da so sebe dranične pesmi takšne. Nekatere so seveda bolj utemeljene v nekih delekih tu fizičnosti. Nekatere se skušajo sklicevati na, na neke figure, Osebe, ki so ki se proti katerem, pravno, na neki način lahko rečeno so dežurni, krivi, da govorimo o neoliberalizmu, kapitalizmu, in tako naprej. Torej, recimo, tudi ta peti, to peti, to velja, ki smo danes slišali, da so to vrsti Se mi pa zdi zelo recimo, tudi. Da, tudi, da se zelo po mostu dogodi, tako kot se dogodi z koordinarnim sredstvom v evropoeziji, ker ta evrop je zopet personificiran za nek zlobni denar in se spet da tukaj zopet bolj približa neki simbolizaciji, kot v po kakšnih poli, kaj na diviziji ta s majst. Čelo? Ja pa ne, ne si. je ti prej vprašanje, ker samo en vprašanje v uh, gledu. Se mi zdi uh, mislim, zelo dobro, zelo dobri argumenti, mislim, zelo dobro argumentirano. Um, edino ta anonimnost ti, tija, ne, ko si govoril o tem, um, da uh, gre za nekako, da smo, vsi ostali pač neka, neka enogita maska, ne, ki pač to počnem, oziroma pravci, ne. A kako si pa ti pravzaprav dojel, glede na to, da si Natašo Velikonija zbral, ne, kako si pa ti dojel, kjer sem imela isti občutek v bistvu, v bistvu primjena, pri ne, jaz in oni, ne, ki so, mislim, recimo lesbična scena, ki je, bila, ki je zdaj srednje zlojna, kapitalistična, ne, se mi zdi v bistvu čisto, čist ne. <tudio> mogoče bi lahko rekel, pač je razlika, ki jo jaz lahko razumem, je ravno v tem, da tu, kot pri miru, tudi če ta analiza mogoče zelo, zelo, ki je rekel, včasih preveč, in poskuša zagrabiti neke, neke dejavniki, ki podlagajo to njeno očutje. Ne glede na to, da je mogoče opotirano. <totim> govorimo o tem, da je tam pravsem koncept svetnega sloja že skajajo iz nekega poskusa, izlage, Kak, kakšni so nači slojske determiniranosti, kako je ideologija vpliva na naši. Ne? In pravdrav je ta namen tisti ki ga povležam pri predražbi. Ker moja vsejednost preišnje je, še, da, da, da nameni kot na koupovalca, tudi če sem se v sredi teh pesmih, kjer, kjer sem trpel, odpravil direktno, kot smo do let v Lidl, da, da, da tisto, kar nameni kot na koupovalca vkljiva, in ni neko za no, to jesko To je ta razlika. Je pač so, tu je v solje, krivo, tam je pa kriva krivo pač v bistvu družba, tam so pa ni krivi. <guljubi> ne <pravda>. ja, mislim, <guljubi> ne, ne, mislim zanimivo mi je, ne, kar se mi jaz pa... To pa... ja. mi smo vso krivi. Vso krivi. <guljubi> no. Ne, tako da bi spet. Pa vidiš vi? In za začetek elzi iz pesni In medtem pomisliš in ki je nima drugega kot sebe. Kako samodno nam mora biti, in mi smo v samoti in nekdo drug je v naši. V motivih samote, samosti, danih je ali v raznih podobah in preodlikah. Se ta svet prekriba z naglevinami otožnosti, nadeličenosti, dolgočasja, otrujenosti in tudosti. Zbirni prastav je umestnost, nedeponirano življenje. To prihaja do izraca tudi v tematizaciji nakupovalnega središča, kjer je sicer v ospredju použitatelu, telo izročanju in iztrebljanju, razstavljeno telo stvarno smrni, prodajanimi, preoblikovanimi, predelanimi, odaljenimi od svoje osnove. Telo kupovalca je odaljeno od sebe, včasih se zagleda pred seboj in drugič postavnih žina. Meje so hrana, prestopa, embalaža, viziček, vozi svojega, srdovali in odvali svešljiv. Ne v nekaterih pesmih je zaznati estetiko grdega, a zdi se, da je to bolj trot izbire kot nuje. Manka je dotakljivosti. Te pa pravzaprav tu ne more biti, ker se pesmiški subjekt ne stika niti samim seboj. Vtrošen je kaj na in prisila nekaj odzumnejka sproža za to nelepotje in vrtogladost vstopanja. Za to nekuk bo naredka krika krika zlatim okvirjem zamesteno. Sporednica temu je trošenje besed, takšnih, ki je, citiram, že zdavna je potekal rok. Nespraševanjem napisano, prej podpor tudi iz do zapisovanja. Tako pesem napisana na sredi ogromnega trgovskega centra, medtem, ko ne gore zlada se in vrturi, prinaša tudi naslednje verze. In od tej besedi pomisliš, da bi bilo dobro tudi tej pesmi narediti konec jo morda zadaviti, da bi stavila kot zrak, polupila nista, jo morda, obesiti. Hvala uh, se je zdelo toga, da uh, zanujo vaše, uh, to da se izpostavi je to samo sam recimo, ki, ki se je te uh, pač v tesi bi bistvu, da je pesnik z diskursom nakupovanjem in z tem polkom v bistvu povzel malo preveč samomejno oziroma ko da bi si želela da bi bilo pač več takih pesnikov kot bi mogoče bil vodoma jo prebrali. Kako v bistvu ste videli oživljeni uh, to? Uh, sem vidi, da ste pač vse eno da, da ste primat koncentrirani na to, kar se konkretno uh, Tanja je marčilo, ki bi so kritizirala. Um, probam torej razumeti, uh, kaj vam je bilo v tej mogoče pa se vam je bolj in kaj Tu in na konci bo citirala iz njega samega to trošenje v besednih potem To obesedje, ki jo je morda zadaviti, pretičiti, morda popesiti. V tem zazdavo neko neregodje in mogoče tudi neko diskrepanca do samega zadnja. Tudi neko razpoznavanje, da si je s konceptom je delal prevelika sila. In mogoče najbolj štapen na ta način. Po tem predajem veselo še, uh, da bi danes žalni mi znani, sem se povečil za lepojezi. Uh, Tako se na vprašanje na začetku. Mene bi zanimalo, kaj je tu konceptualna zbirka? Definencija. Ja, tako še. Ne, mislim tako, ak jaz no samo ne znamen... Sam dječek, početaj. Slišam Da. Mogoče, mogoče je tudi spet problem izraza, predvsem zato, ker vem, da se eh, ti ukvarjaš z, z drugim drugo zvrstejo umetnosti, ampak jaz sem tukaj mislila predvsem eh, nek programski zastavek, ne, da, da bomo zdaj pisali o potrošništvu ki je v tem svetu pač, eh, nekaj orožnočega, nekaj, kar v bistvu eh, omenjuje Uh, ljudi, karim karik spreminja v čredo. Skratka tako no, mislim, tudi mm -hmm. po naslovih se potem se mi je tudi prisiljeno, ne, uh, nekako vse utlačijo ta nakupovalni center v trgovino, vse je povezano s temi izdelki, ne, čeprav prav za pravo neko varnino, ne. Misim, se moram komentirati. Prosim. V bistvu je samo pač nekaj razmišljanja, jaz sem včasih v Kuku, pa sem malo prej let. V bistvu je to ena od bi rekel, temeljnih referenc za umetnost, ki se sprošča v potrošništvu, kar je so da Andy Warhol in njegov krog tudi v vizualnih umetnostih v šestih letih. In v bistvu kar. Z uh, eno od razlogov, da je on v bistvu tako zelo uh, neurotične reakcije ljudi, ki so v bistvu spremljali njegovo ometnost, uh, sprožil, je pa v bistvu vedva neke taktike. In v bistvu, um, in, recimo, mm, o, osebno se mi ti si v bistvu omenil nek defetizem, um, um, Ki do katerega te, v bistvu, pre, z, pisala, zberka pregnava, pa mogoč... Defitizem? Misl, Otvar? Ja, ja. Uh, A je, defitizem? Misl. In, in potem, v bistvu, uh, jaz bi se vprašal, ker, v bistvu, na, glede na to, kaj si rekel, mogoče bi rekel, da ta pesniška zberka, predvsem svojo taktiko, ni uspeva do konca pregnava, Uh, glede na observacije, tvoje pozicije, oziroma bralske pozicije. Uh, definitivno se mi da se v pesmih kaže nek postopek, uh, kjer se pesnik ne more odločiti med komentiranjem tudi svoje eksistencialne pozicije, pa hkrati nekim taktiziranjem, uh, ki ga v odnosu do bralca vzpostavlja, in ki bi mu jaz v bistvu rekel nek. Uh, neki zametki nečesa, kar se je v vizualno umetnosti uh, imenoval nadiden nadidentifikacija. Se pravi, v bistvu, neka identifikacija s pozicijo potrošnika, do katere je on afirmativn uh, s tem namenom, da pravcu sproži neko vrstu distance. Soda, pač, se pravi, da vzpostaje neko vrsto taktičnosti, do. Sicer, sicer jaz mislim, da na trenutke se deva v bistvu, moralistično izpade. Mm. Je pa en zanimiv tole prekečati pesem, je, en, je pa je en, zanimiv, v bistvu en zanimiv nastavk, ki je mogoče obljubila, to je po mojem edini moment v izberki ta ki nota ki v bistvu na nek način kaže na to, kakva bi lahva taktika pesnika. Zato ker je v bistvu edini primer proprieranega teksta. Se pravi, on v bistvu prekeča pesmi, da je ta, pač fusnoti, proizvajalec te pesmi izjavlja, da pesem ni povsem dokončana, da nima svoražnega odnosa, do keča, pa da ni med pisanjem noben keča potrpel nikakršnih poškod in da je pesem pridelana na, na naravi prejazen način. V bistvu, to je, je kako bi rekel take apropriiran tekst tega od nekodaj že poznamo in malo spremenjen in na nek način odpera neko verzijo to je v bistvu humor in so da uh, mogoče na pre neposred način bi te rekel. ampak definitivno pa kaže na to, na kak način bi se lahko formati te pesliške zbirke, v bistvu, kak se bi lahko formati razvijo, pa kak se bi lahko določeni žanjer, ki jih poznamo, aproprierali in razdelovali in mogoče bili bolj učinkoviti v odnosu do ja, bravca. Neka vrsta, v bistvu, relacijske estetike v bistvu, poeziji, po mojem, se nakazuje to, pa ne realizira popolnoma. <tih> zdaj, mislim, kaj je to na da je ja, bi sem hodil da v bistvu gre se gre, da sem preč to kot zelo, če problematično, v več ljudih, zdaj z preč hotelarmov in predlikanje bože v bistvu dost preškoderamo, ampak tudi iz čisto neke osnovne pač balanske izkušnje se mi zdi, da um, v bistvu zelo pač problematično to, da se recimo nek avtor spusti v tako pač eno tako družbeno politično sfero in hkrati z njo, s temi pač pesmimi ali kako koli žene ne pač ponujem, benem tehne poglobitve in pač probleme, kar mi je tukaj moče došlo pregovedo. Um, Zdaj se mi je to zelo en tako pač mainstream pač poskus uh, pač biti kritičen, ki ne pač pomore k ničemu pač k željanski realnosti, ki jo živimo in ki jo živi ogromne ljudi. Uh, tudi v pač, pač težkih razmerah in tako naprej. Um, in v bistvu uh, tudi ta pač primerjava z Natašo Berikonijo, mislim, pač meni iz čist predpelajske, ali pač vidika že, že če berem Natašo Berikonijo, ali pa če berem, mislim, se pač to zbirko ostani, ne, ali pa če berem, recimo, pač petelača, mislim, pač to ni uh, iz so dve totalno podračni izkušnji, dani. In sem zdi, da se mi zdi, da se že takoj vidi, da recimo na tašnjo rekone, da se mi da tudi ima nek pač, koncept znotraj te rnjene zbirke, pač nekaj osnovne smerice, ki jih opisuje in ki se pač poslužuje in tako naprejk. Um, in se mi da pač je, da ni dvoma, ali že na sami pač boljarski izkušnji, da je pač ona je osnovno pač boljša pesnica. Onda je to pač boljša zbirka, kot špiterača. Pač v katerih tudi, ne vem, ste že omenili kaj pesem, recimo, ne vem. Meni osebno, ne vem, pesem, zdaj je je je ja Ja, sunt to mogoče ena vika, zdaj prav si ja. izkušna, ne, zmeraj pač individualna izkušna, mm -hmm. In to tudi zelo uh, kaže v bistvu ti odzivi na to mislim na na na tupiško zbirko, ne? V bistvu ne obstaja ena, ne, ena absolutna, in Zato. tudi pri pri natašini likunde <tus> ne obstajajo pač različna brana, ne. da zdaj tukaj. Vene. Generalizirati naj pač uh, problematično, se pa v bistvu Sveda, ne, smo, v bistvu smo bili zelo kritični in ona nekaj Mogoče, malo to mi ta negativni <laughs> pristop. Uh, zdaj, sem, nekaj, rekli, negativni pristop. pristop. Ja, uh, mesec je bila do zdaj, no, kot sem poslušala razen, mogoče rokove rokov, intervencije, pa taniga, voda, uh, zbirka, mislim, res zelo kritično, ja. um, označila, ne. Zdaj, um, jaz, kot sem pač uspela um, preledeti um, ta pesnički material, se mi sam pesniški material ne zdi tako zelo slab, kot je bilo v resnici uh, izrečeno. Ne. to, ta primerjava z velikonjo, se mi ne zdi na mestu mogoče iz nekega um, avionskega vidika, ja, ampak iz vidika samega, Pesničke, oblikovanje besed, uporaba besednjaka, dela dela na metaforah, se mi, se mi ne zdi, da bi v bistvu sami materializirali, da bi to kazano na nek amaterizem. Ne. Tukaj je v bistvu veliko stvari izpeljanih čist, čist kvalitetno, problem se mi zdi. Tezberka na, na problem naleti tem, kjer stvari postanejo um, schematične v smislu kritike oziroma, mislim, da, da kaže na nek, jaz bom zdaj uporabila težko sedel, infantilizem v pristopu do stvari. In to sem pač sicer mogoče konceptualnost. konceptualnost. A konceptualnost sama po sebi ni negativna. Tudi v sami, mislim, ne zdi se mi negativno, da se v bistvu celotna zbirka ukvarja z eno temo in jo pač obravnava z vseh mogočih vidikov. Problem se mi zdi v samih izpirljanju določenih pesmi, um, kjer, se, kjer se v bistvu stvari iztečejo um, v neko, uh, v, neko uh, v bistvu um, Tega pristopa. No, mislim, recimo, včeraj smo povedali, da je pač ta punčka, ki je bila stara pet let in pol, zelo uživala v, bistvu, v, v tem tekstu. Um, ko se pač ta voziček pelje po uh, trgovini in to napreč, ona je na neki način, otroški način to doživela kot pozitivno. In če je bila to pezna za otroke, ne, kjer so pač nebrž kritične usti bi v bistvu um, stvar lahko funkcionajati celo kot zabavno, seveda mi vidimo ne, v, tem, v drugih pesmih za to kritičnost, ampak tudi se ne bi mogoče strinjala z, z vašo kritiko, um, da gre tukaj za um, telono kupovalca, ki je uh, oddaljen od sebe. Jaz nisem, da je glih obratno v določenih pesmih, v bistvu on to kritično poskušal spostavljati preko tega, da telo preveč poveže s tem užitkom. Sem, telo, telo se popolnoma, on karikira to telo kot, kot um, užitek v nakupovanju. On ga v bistvu, on upisuje, ta užitek Skor, skor da erotično, s topljimi žepi, v katere se skače in tako v bistvu um, nekje kritizira ta erotizem, ki, ki ga pač posrka na kupovalni aht uh, in ga zelo dost in v bistvu um, postavlja na, na, na sceno, ampak problem je, problem je v bistvu ta generalna schematičnost a uh, kjer uh, kjer mamo v bistvu ta defetizem, ne, kjer vamo občutek, da um, da da pač mi vsi to že poznamo, da mi v bistvu vsi to doživljamo, da smo v bistvu vsi že sokrivi in da nam to da nam v bistvu ta kritike nač sloga, recimo, ne prinaša, ne, oziroma ne vemo um, ne vemo, a je to v bistvu um, Zabava ali je v bistvu kritika, ne? Ne, ne, zase, ne poseže dovolj jasno um, v... v, v... Samo jaz sem pa tukaj tako občuta globa, kako da ne vem, da vi pričakujete, da te bo pesniška zbirka dala nek apsoluten odgovor na neko vprašanje. Samo da veš, ki ti ne zastavljam v Ja, to je problem, da, da mogoče ne zastavlja, da poskuša biti končna, ne, da, da v bistvu, zdaj, ampak postopki same se pa zemeljili, ne, jaz se spomnim, zdaj le ta pesem, kaj, to... ne, ne, kaj sem, okay, dokler piščeš, no, ker jaz sem zdaj po te in pol, jaz sem pričakal vse živo od te uh, pesniške zbirke, ne, ker na ni bil preveč afirmativen, in sem res zdaj malo priletel in meni se res pomene tako zelo slabo, no, Zdaj kar ne vem, da, da se postavlja se da je preobsežno. Lah, uredo, misem, ker res nisem sem bral, ne. Sam, a če zdaj ja pač lahko da je izbirka preobsežna sem to še ne pomeni, da, kakšne misli pa noter se ne da naj Pačsi izvedeci se <tiče> je fantokočno te postopki, zato ker <tiče> ta pesan denarnica je dejansko poveže misem zlo zlo uspostavlja take lezni odnos, ne, do do nakupovanja. Zanimiva se mi zdi recimo tudi pesem s uh, šestilom, ki se okružil, tebe ni, te ni tam, ki je, v bistvu či, je čista parafraza Zajče v pesmi, uh, ni v, ne vem zdaj, kako je že nastalo te pesmi, ampak ta, ta parafraza, ki jo potem nažalostjo pač prilepi na, na to eno in isto temo, tukaj gre za tiskar moč je ponavljanje teme, ne, Ampak sami postopki v smislu konceptualnosti so pa zanimljivi, ne. Pač čisto v smislu pač pesniške obrti, ne vem, kako bi rekla, pač obdelave, procesa, kako ga on uporablja, ne. Moti pa je res ta končni vtis, se mi zdi, zdaj... Reč, to je kaj, te imam bi rekel, side specific polezirano. Prač on se spaj hodi praktično sko vse regije tega pa shopping centra. Tožno, Malo je velik, no. Tumaj, kot vzemlji Ne, ne. Ste mali. Izadne sta dlej še tukaj. je malo tako. Ja. da je v bistvu ta knjiga bila nekako obljubljena da bo izdana, da je se rekel, no pa peno probati še to, ker glede na to, da je bila politika bi predvsej drugačna in ta občutek imam, da je rekel, no pa peno se malo igrati, malo biti kritični, ker ne bi moglo treba biti kritičen na tak način. Jaz se nisem sedel pred poskusil sem jo štirikrat brati, če ste sedeli to in nisem mogel, pač dobro sem celo leto, če zelo dolgo in je nisem mogel sedem te vrti, ker se mi zdi pre banalna. Mm -hmm. uh, Zdaj se mi kot nek negov presek spozučbeni, kaj je napisal tako, kako pisal v kliziji. Mm -hmm. Zelo kratko, v uh, misel, da uh, preden mogoče povabimo uh, še nekoga, ki jo te zbirke ogromno ve, pa je de, de leženec mlade kritike pravire, če bi v tomu vrtoncem mogoče kaj povedal. Uh, Jaz čutim zmedenost, mislim, da je zato, ker pač, se ukvarja tudi in uredništvo, in, in, in naklonjenost, ali je še šešteje, namreč do konceptualnih načeloma zbirk. Jaz bi njegova knjiga, reči, se bi se lahko odprila, ampak mislim, da je dobra konceptualna zbirka, da je mogoče bil nek ta duhovni Doma, a, a... Ja, res tudi imate, kako lahko se pripravljate. Ampak živite doma, če ste ti, kaj to rečete? Ne, Neopiko, ne. Ne, Ne, ne, kritike. se ne, ne, naših V jezik s Lovenskim je zelo malo reflektirano. Ne? Jaz v te zbirke sicer tudi z malo, katero pesmijo, sem v celoti zadovoljena, ne? ampak številne, številne verzi podobe, metafore, pa na zelo zanimiv način dajo uvid v to potrošništvo. In to so enote kisečki, ker si se vsem enemu stvarem postanejo te zbirke. Če rečemo nekaj samo, tako in malo, te, te Ja, kot celoda je težko da ne odpiram enega vprašanja. To torej, je, ne, tudi potroši, krepo, bo, že nekaj je, tudi. Da, da, da. Torej, Mene tudi potrošnost, potrošnost, da tudi san dražna moč, zato to zapisalo Nisem se cel napisal, da gre za kritiko potrošnjštva in da gre za kritiko nakupovalnih centrov in ljudi, ki jih natipujejo minus 20% zniženo logurta, ampak je veliko nekaj ga rečem, da je super pesečka zbirka sklotnija, pa pač, mogoče ni treba čisto odlo besedno jih vedno, no? mesec na mesec na nek način, konceptualna, zelo dobra konceptualna pesečka zbirka prihodnosti je ravno trošče. Pa ni bo razprojemo vse pa jasno odjedeno pa vrženo v tom, da nas se kva se pogreba. Zelo če ti to tako malo, zakaj bila pogleda ta izberka konceptualna v šluče. Ja. Jaz bi onda samo to povedala, da malce nane tam, ali mi ste iz ena predkalkulacija. In se mi zdi, da skratka nekak predkalkulacija in koizija ne gre sta skupaj. Ne? To je tako ta tenantska zasnova, kot način izpeljave, v bistvu, a uh, glede povdala besedokujo Italija uh, obravovala deskriptivnost, v bistvu, da ostaja na tem deskriptivnem uh, nivoju in manjka v bistvu ta najbolj uh, konflikt ponotren, ki v bistvu večinoma nastaja neka poezija, kjer si zastaviš vprašanje prav te to in teto malo vodi okrog koncept zamen skranka ni, da maš Samo programsko zacrtan rezultat, že naprej predkalkuliran koncept, boja bi tudi prispevek, ki je grajen v strukturi in tega, kot v bistvu oseba, osebnost, znotraj v njem. Če se človek lahko vprašanje. In morda tukaj je potem ta problem te zbirke, da se v bistvu na neki način ne uspela, je izpeljati, kar se jim služi. Ja, v bistvu. V bistvu um, nekoli sem poskušal razumeti, kaj, kaj je pa konceptualna smer, kem je nikaj vrste v bistvu okverni program, s katerega mi zaznamo v bistvu posameznih programskih perspektiv. Do neke me, do nekega, ja, po mojem tak um, v drugih umetnost umetniških prakis bi rekel, bi, koncep, bi konceptualno delo v bistvu bo eno od teh, kjer bi ti vse, pos, vse posameznosti, ki se zgodijo v tem delu, ali pa ki so inštalirane brav v, v relaciji do koncepta, ki ga bi znal izoblikovati v en paragraf. To je pač, ali pa navadno pa tak, recimo konceptualna umetnost v vizualnih umetnostih je pa isto na nek način hm, izpostavljena kritiki, da to ni umetnost. Pač. Zato, ker je v bistvu postajal med objektom, ki je bil v reprezentacijo, pa, pa recimo slovarskim geslom, ki ga definira. Se pravi v bistvu, objekt reprezentacija in jezik, ki ga opisuje, so lahko vse v bistvu umetniške prakse. In to, to je recimo bil en takih prvih konceptov. Mislim pa, da je recimo to, da zmeri po, po mojem branju konceptualnih del je vedno pol vprašanje a, V trenutku, v kerem trenutku pa kak hitro ti je koncept jasen, mogoče v naslovu, mogoče kasneje, pač so večne zadele, potem pa sveda v bistvu vse zadele, bi rekel, so pol, so, se pravi, kar je spostavljen v kritiki, so posamezni elementi v relaciji to koncepta tako bi jaz se rekel, tak da jaz niti nisem prepričan, če recimo bi to definirali v izhodišču kot konceptualno zberko, če nam je treba v resnici vse pesme prebrati. Mm -hmm. V bistvu tudi, recimo, če pogledamo, če gremo skozi kazalo, nam je razpostava v bistvu prostora, zelo hitro jasno. Mm -hmm. Odkod se se kam in tako, kje začne, pa tako. Minim tako, iz, te, iz tega v bistvu nek, je jasno, da je nek site specific, se je odločil za ta prostor in tebe. Ampak, po mojem, bi bilo bi to v bistvu vprašanje. Za meni bi bilo vprašanje, kaj, v bistvu, kaj taka zbirka naredi bravce. To je manj bistveno... Ja, mislim, meni res problem bi zdi, če bi... Če, tle bi vzjela samo en primer, recimo ta otroce iz Kare, ki je tukaj le, uh, Kjer v bistvu on primerja to kavo, ki jo vpuje z otrokom. Ne. In spet spet ta pristop do telesa, in do življenja, ki ga v bistvu preveč, res banalno um, identificira z nakupovanjem. Ne? In potem tudi na koncu, da pač polka se ta kava poravi, z, z, je tako, da te otroci grejo domov. Zato je tako pretirana in zares problematična um, v bistvu, uprejanje je, mislim, problematična metafora, da jaz, čist razumem, tako, kaj si rekel, da je vzbuja nevrozo, ne? Ja. Ker je, je problematično. Zdaj, treba samo v bistvu ugotoviti, a je on, um, pač kaj je to lahko proizvedeta, to je samo po sebi um, uh, pretirana. Zdaj, a on ima refleksijo v bistvu na te pretirane metafore, ali jih je zanalož v bistvu tako, mislim, sigurno jih je za naloš pretiral, ampak Um, kaj to lahko proizvede, izvede, ne? Krz, um, ja, če tako... Uresniti so malo mal neuspešne zato, ker so preveč infantilno izpriljane, no? Druga... Če da ozim, te pa včeri okay, so ljudje ba... ostali. Ok, sorry. Predstrami. Ne, banalno, banalno, v tem, kaj bi rekel, glede na bil kvel, ki smo ga naredili, tole, je mogoče mogoč premalo radikalna. Zato, ker če gledamo warkov teh 48 Kambelju, Ki ja. v bistu, Ko se ti približaš te tem inštalacije, ugotoviš, da je vsaka župa drugačna. Ja. V bistvu, teh 48 fakultih, ki izgleda popolnoma isto, je drugačni. Ja. In v bistvu, kot v tem trenutku si svet bil šokiran, mislim, ja. ko si to videl. Ampak, ker bi rekel, ta banalnost je prednana do, do radikalnega. Ja. Zato je natančnost, prvore, ko gre za natačnost, ker vam se točno vprašlja med konceptom, kaj je lepote, kaj je zananji izgled, koliko je to lahko banalno in preko teh konceptualnosti pride do tega, a te kaj tukaj pa do tega ne pride. Kaj glede ma župo je? Anja, no, no. Ja. Ja, to je, no, no. je, je proste, no, to kar si ne živimo, zato se, od Ljudniki, sem se te za se se za zahvaljujem za vaš doprinos. Najprej hvala uh, uh, tren, Liga, in začelo, ki ste misle letom svoj mandat. Uh, na teh Um, hvala, hvala za čas za, za razpravo, hvala ekipi uh, Prangerja, uh, da je to omogočila. Um, še na hitro danes, še nismo končali s Pravo, res tu razpravo. Uh, ob 16. je delavnica Ele Mariga Brandjerja, potem ob 17. u paviljonu Tempel uh, bomo videli kazdemo poezijo, pa potem nasobje zmagovalci zmagovalcev na znavo šolski literarni večeraj, kemo se prikuvani um, ob 20. pa se videla na torto. Um, Zaključek 12. festivala podelitev priznanja strikterje v gledaljenki, uh, prav koncert ne? Uhum. Tako da se tu vasilimo. Uh, za roka mogoče posebno vabilo, pa za tiste, ko vas gledališče zanima uh, delavnica ob štiri za otroke, je namenjena, kako ugledališčiti poezijo. Dogaja se pa tako prihotelo tam. Razen tih ga pola je odširaj najprej znanka tako da predlagam, da... <laughs>